L'eter dilema entre la Rambla o el Boulevard segurament tornarà a envair els discursos dels prems municipals. Els treballs a l'altra banda de l'avinguda la, també inclouen un canvi d'accessos a la Trinitat Nova i Trinitat Vella i la construcció de l'anomenada Porta Trinitat, a l'encreuament en la Ronda de Dalt on es construeix una gasolinera i la futura seu de revisió periòdica de la ITV que ja té concedida la llicència d'obres. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAI és tot un poble que us parla i acompanya <coughs> que us parla i acompanya Marta Sant, eh, Ricardo Malabé i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 I avui hem de dir que els alumnes de secundària s'examinen sobre competències bàsiques. Els alumnes de quart d'ESO dels nostres barris s'examinen avui divendres de les proves d'avaluació de coneixements bàsics. Si ahir es van fer les proves de llengua catalana i matemàtiques, avui es realitzen les proves de llengua castellana i llengua estrangera. Les proves es fan en tots els centres públics i privats i els resultats s'accediran a partir del 18 de març. Els exàmens aporten informació sobre el nivell de consecució d'objectius, però no tenen conseqüències per superar una etapa o no. Les proves de competències bàsiques es van començar a implantar l'any passat a les escoles catalanes, de la mateixa manera que ja es fa a sisè de primària. I ara parlem dels Consells de Barri del Districte de Sant Andreu. Durant aquest mes de febrer s'estan realitzant reunions de Consells de Barri a Trinitat Vella, Baró de Viver, La Sagrera, Navas, Sant Andreu de Palomar, Congrés Indians i Bon Pastor. Ahir ha de fer el Consell de Barri de La Sagrera al centre cívic d'aquest barri i avui en parlarem amb el responsable, de l'Associació de Veïns de la Sagrera, al senyor José Barbero. La... El proper Consell de Barri serà el de Naves, que es farà el proper dilluns al centre cívic d'aquest barri, al carrer Naves de Tolosa, 310-312, a partir de les 7 de la tarda. Més informacions? Doncs ara parlem de la caserna de la Guàrdia Civil de Navas, que acull un centre d'allotjament. L'antiga caserna de Naves de Tolosa acull habitatges per a aquelles famílies de la ciutat que es troben en una situació vulnerable degut a la crisi econòmica i a les creixents taxes d'atur arreu del país i és que l'últim any en els serveis socials de la ciutat han intervingut un total de 225 famílies en situació de possible desnonament. Per tal de fer front a aquesta problemàtica, cada vegada més freqüent l'Ajuntament de Barcelona ha obert dos centres a la ciutat que sumaran 66 habitatges per famílies en situació d'urgència social. Sobre aquesta iniciativa, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha afirmat que estem en una crisi que afecta de manera greu a les famílies i que cada cop fa més necessària la intervenció dels poders públics. Segons Batllé, no hi ha res que una família no tingui un lloc on viure. Aquests dos centres es sumarà més al QES, el nou Centre d'Urgències i Emergències Socials, que durant el 2013 tindrà una nova ubicació al carrer de la llacuna número 25. Aquestes instal·lacions permetran una notable ampliació dels serveis que es presten. Des d'inicis del mandat s'ha incrementat en un 20% el nombre d'hores d'assessorament a les oficines d'habitatge i s'ha augmentat el fons econòmic destinat a atendre famílies en deutes d'habitatge. De fet, al llarg d'aquest mandat es destinaran 2 milions d'euros al pagament d'ajut a famílies amb problemes d'habitatge i el pressupost d'inversions per a la resta del mandat es preveu entre 9 i 11 milions d'euros per a equipaments i actuacions en matèria d'habitatge social. I atenció perquè ja és oberta la convocatòria de subvencions a les entitats. I es pot recollir a la seu del districte de Sant Andreu, a la plaça de número 1, les bases particulars per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la realització d'activitats i serveis de districte i de ciutat. Al document trobaran totes les condicions i la informació per a la convocatòria del 2013. També poden informar-los a l'OH, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Sant Andreu, que es troba al carrer del Segre número 2432, i al mateix web de l'Ajuntament, que és La sol·licitud es pot presentar fins al dia 27 de febrer. A la oficina de Subvencions disposareu d'un mostrador específic amb servei personalitzat de suport i revisió de la sol·licitud prèvia a la presentació en registre. L'horari és de 8.30 del matí a dos quarts de 3 de la tarda i de dilluns a divendres, i dijous a la tarda, de 4 de la tarda a dos quarts de 8 del vespre. Recordeu que és important aportar la documentació requerida que figura a la convocatòria. Cal tenir en compte que el projecte a subvencionar s'ha d'ajustar a l'any natural, o sigui, des del gener fins al desembre del 2013, i que caldrà revisar els criteris específics atès que ha canviat respecte a convocatòries anteriors. Recordeu també que per poder sol·licitar una subvenció per al 2013 cal haver justificat prèviament subvencions rebudes per anys anteriors, per la qual cosa teniu data límit fins al 28 de febrer del 2013. I per la consulta referents a la documentació us podeu posar en contacte amb el servei de suport. Els telèfons 93 291 69 46 i el 93-291-69-43 i per l'últim 93-291-69-58 o bé podeu demanar hora d'atenció amb els tècnics del barri corresponents Molt bé, doncs ara sí, ara entrem en plana cultural i ens anem cap a la Sagrera, cap a la nau i bonof perquè us ofereix Pentateatre Atòmic volum 3. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera al carrer Honduras número 28, us ofereix fins a diumenge la representació de l'obra Pentateatre Atòmic volum 3, a càrrec de la companyia Pentateatre. Són cinc obres de 15 minuts, representades simultàniament en cinc espais reals de la Nau Ivanov. El públic es dividirà en cinc grups, farà un recorregut pels diferents espais i s'endinsarà en cinc mons diferents escenaris poc convencionals, amb actors a un pam de la cara dels espectadors, una experiència teatral única. Aquesta representació es realitza avui i demà a les 9 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda. I ara parlem del Centre Cultural Camp Fabra, que us ofereix la xerrada Coneguem el món, Sesènia. Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui a les 7 de la tarda la xerrada Coneguem el món. En aquesta edició es parlarà de Xeixenia. Anirà a càrrec de Marta Ter, coordinadora de la campanya Trenquem el silenci. L'any passat va tenir l'oportunitat de viatjar a Grozny i conèixer de prop la realitat d'aquest poble, una de les zones més desconegudes i oblidades d'Europa, castigada per les guerres silenciades a mans del govern rus, que des dels anys 90 han castigat a diferents pobles del Caucas Nord. I recordem que avui és l'últim dia per veure l'exposició fotogràfica a la sala B, accés a l'auditori. Molt bé, doncs d'aquesta manera no que comencem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem immediatament a més informació. Fins ara. L'ovi ja no és pur, és segur. per quan les coses no funcionaen I tot se'ls per i tots'n merda Cada nou projecte se'n 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Ràdio Trinitat Bell. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir, i tal i com hem avançat en el nostre moment de les entrades del principi del programa. Doncs es va fer el Consell de Barri de la Sagrera al centre cívic d'aquest barri, al centre cívic de la Sagrera La Barraca, i per parlar-ne doncs, tenim amb nosaltres el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el senyor José Barbero. Molt bon dia. Bé, s'ha tallat. A veure si un sent. No. D'acord. Doncs a veure, intentarem recuperar aquesta... Aquesta trucada, eh, escoltem una mica de música i tornem. notes d'aquella cançó, tu tornant Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Ràdio Trinitat Vella. Molt bé, doncs sembla que ara sí que tenim la trucada preparada. Tal i com us deia, ahir és a fer el Consell de Barri de la Sagrera, el Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca. I tenim a nosaltres doncs, el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, el senyor José Barbero. Molt bon dia. Hola, bon dia. Ara sí que ens sentim, veus? Bé. <ríe> doncs explica'ns, què és el que es va dir ahir en aquest Consell de Barri? Perquè la veritat és que els veïns de la Sagrera estaven expectatius a veure què és el que passava i evidentment doncs, es van tractar temes molt importants, no? Sí, bé, bueno, doncs eh, jo estic content perquè el Consell de Barri de la Sagrera és molt participatiu havia de dir alguna cosa que és que hauríem de saber dinamitzar una mica més perquè no es faci tan llarg, però m'agrada la participació dels veïns, això vol dir que els veïns s'interessen pel barri uh -huh. i, com tu dius, doncs pues bé, eh, hi havia moltes expectatives creades perquè un dels punts de l'ordre del dia uh -huh. era lo de la remodelació de la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Sí. En aquest punt he de dir que, bueno, de nosaltres, com a associació de veïns, havíem convocat els veïns, quan teníem l'avantprojecte fins que es va fer el projecte definitiu perquè expresséssim la seva, uh -huh. i la veritat és que de 12 demandes veïnals individuals uh -huh. les han tingut en compte les 12. De les 8 que havia presentat l'associació de veïns s'han tingut en compte 7, una doncs, ens han explicat la raó de Parcs i Jardins, uh -huh. però de tota manera està pendent que tornem a fer una trobada en Parcs i Jardins a veure si es pot reconsiderar aquesta que ha sigut la que s'ha denegat. I després un altre que havíem preposat nosaltres per una demanda de la comissió de festes també ha sigut tinguda en compte, el que que la comissió de festes sembla ser que no està d'acord amb el terra que li posen a l'espai aquest diàfan i polivalent on es puguin fer eventos, valls o el que sigui. Uh -huh. Bé, doncs dit això, eh, ens han semblat molt bé en aquest punt. Uh -huh. Malauradament l'altre punt que havia interessant, que va crear moltes expectatives amb els veïns, sí era el de les obres del carrer Honduras com Sant Antoni Maria Claret. Uh -huh. Aquest se va anul·lar, s'ha proposat un proper Consell per al dia 13 de març, perquè uh -huh. les persones que havien d'explicar com està el projecte, uh -huh. pues, no podien vindre ahir després que havien confirmat que vindrien. Eh, de tota manera, nosaltres continuem estant una mica in... amb inquietud, perquè aquest tema... Uh -huh. importa i a més sabem que com que l'antiga Llisa està com està i no pot fer l'opatat amb ells, pues no sabem com queda ni qui farà la financiació de la remodelació del carrer Sant Antrimer de Claret des del de carrer de la Meridiana uh -huh. a, fins al carrer Costa Rica. Llavors aquí s'ha de fer una remodelació pro important i d'aquí ve que els veïns d'allà d'aquella zona tinguin tots molt interès i estàvem gairebé presents tots el que ja he dit, malauradament aquest punt no es va poder tocar perquè ha quedat emplaçat fins al dia 13 uh -huh. per allò de més, l'altre punt va ser una valoració del la segretat d'aquesta fira d'artesania que va tindre lloc la inauguració el primer dissabte del mes de febrer i que volem que es consolidi com una fira d'artesania real uh -huh. i bueno, la gent pues, està bastant contenta de lo que s'ha posat allà perquè les coses de qualitat sempre donen, o el producte de qualitat donen un valor afegit i dinamitza una mica el comerç de qualitat. Eh? I sí, això ho perquè... estàvem demanant de fa molt de temps i, bueno, per fi, esperem que això es consolidi i que quedi per tot el primer dissabte de mes. Sí, perquè aquesta, aquesta fira d'artesania pot ser una, un dels pols d'atracció pel comerç de barri, no? Exacte, és que si la plaça de la de Massades sent plena de gent mirant aquesta fira perquè té qualitat, evidentment tots els comerços del voltant, tant de restauració com de perfumeria com de floristeria, tot lo que hi ha al voltant pues doncs, evidentment guanya perquè l'afluència de públic i més públic que va buscant qualitat si troba a la fira qualitat i als comerços del voltant qualitat també, doncs és fàcil que... Mm, se dinamitzi i se reactivi una mica el comerç. A la Sagrera sabeu que sempre hem estat dient uh -huh. que el comerç està molt castigat per tants i tants anys d'obres. És que uh -huh. no són quatre dies, sinó que portem deu, deu anys ja en obres, des que uh -huh. va començar amb l'intercanviador de la Sagrera Meridiana, uh -huh. la rodalies de Renfer, el carrer Garcilaso, etc. Això, les obres, pues, són un incordi. Uh -huh. Esperem que després... Podem recuperar el comerç i uh -huh. eh, events com aquest d'una fira d'artesania, de qualitat, pensem que sí que pot ser una cosa que dinamitzi el comerç, que fi, sigui un punt d'atracció uh -huh. per la gent. I si venen, pues ja dic, eh, evidentment uns compraran, altres miraran, però lo important és que hi hagi gent al carrer mirant i valorant el que hi ha. Uh -huh perquè eh, també hem de val valorar a veure com estan ara, ara en aquests moments les obres de, de, de l'AVI, no? del TGV. Bé, bueno, això tenim una reunió amb el tinent d'alcalde, el senyor Vives, eh, perquè clar, eh, per nosaltres és molt important uh -huh. que no només passi el tren, que el tren ja passa, sinó que el tren s'aturi a la segrera que a més vingui carregat de tot allò que s'ha promès, com mm. ja ho he reivindicat moltes vegades. Mm -hmm. Nosaltres esperàvem el tren per la importància que li pot donar la Sagrera a una estació intermodal d'aquesta característica, però mm. també per lo que havia d'aportar a la Sagrera. de treball, els equipaments, per sort, la, el govern de les ciutat està donant que no tot han d'estar precisament lligats a l'arribada de l'estació, o sí sigui, a que sigui feta l'estació. Mm. i ha punts en els que ja es pot començar a executar alguna uh -huh. de, els, perdó, algun dels equipaments i, de fet, per això ja tenim pendent pues, a veure si es pot fer el poliesportiu del carrer Honduras, uh -huh. el casal de barri, perquè són punts de dels que no estan afectats per la reparcel·lació, uh -huh. alguns d'ells. No? Bueno, els que estan afectats pues, han d'estar a la reparcel·lació bueno, però, a partir d'aquí, si comencen a fer ja algun equipament, sempre hi millor que no tot deixar-lo per després. Uh -huh. Perquè fa pocs dies es va trobar, ve, va haver una troballa arqueològica aquí a la zona de, de Sagrera, també. D'aquest tema que en podem dir? Bueno, d'aquest tema pues, estem intentant que vinguin a explicar-li als veïns del barri i del districte, i bueno, i qui vulgui, uh -huh. des del Museu d'Història i des del Departament d'Arqueòlegs de de responsables de l'arqueologia de la ciutat de Barcelona, pel que vinguin a explicar pues, què és el que s'ha trobat. Uh -huh. Les notícies que tenim són les mateixes que heu pogut sentir vosaltres a través de la premsa uh -huh. i evidentment em sembla ser que el mosaic que s'ha trobat és fins i tot de més dimensions que que s'havia trobat anteriorment, uh -huh. a la qual vol dir pues, que eh, estem en una vila important i que bueno, tot això voldríem que es recuperés i que alguna part tornés al barri. El que sí que ens arribat a nosaltres és que possiblement aquest mosaic podria eh, estar eh, o podria ubicar-se dintre, dintre mateix de l'estació d'Intermodal perquè fos com una mica doncs, uh, un pol d'atracció, no? que la gent hem... capaç és per allà que ho, que ho pogués veure. veure punt d'atracció, punt de riquesa i a més eh, de memòria històrica. El que passa és que això és la demanda nostra i en cap moment ens han confirmat ni dit que això pugui ser. Nosaltres, evidentment, continuarem reivindicant, perquè una de les façanes del vestíbul interior de l'estació, si fos un d'aquests mosaics, pues, evidentment li dona un valor afegit per la història que té i la riquesa que, que suposa. La resposta primera que van tenir era que això costava molt, no? però de tota manera nosaltres pensem que en aquest moment eh, no hem de mirar el que costa, sinó el que li pot aportar a la ciutat, perquè uh -huh. si és un punt d'atracció per a els visitants, pues també deixaran diners i deixarà economia, amb uh -huh. la qual penso que sí que es podria encabir aquí a l'estació, però uh -huh. bé, bueno, estem... és la nostra reivindicació... A l'expectativa. No... Sí, estem a l'expectativa uh -huh. perquè la nostra reivindicació està sobre la taula, L'havrem de fer més formal, però no sabem tampoc com quedarà al final. Esperem bueno, que se repensi i per més que clar. Jo el que sempre em preocupa és si tecnològicament es pot o no es pot. I evidentment, tecnològicament, posant-li una càmera d'aire ambientada a la normalitat i temperatura que ha de tenir, una pantalla de vidre amb pel que sigui antivandalisme i no sé què. Doncs, pues, bueno, tot això avui és possible. La tecnologia, mm -hmm. gràcies a Déu que s'ha avançat, i mm, permet moltes coses, no? Sí. Si s'ha passat al Canal de la Marxa, doncs pues, imagina si es pot protegir un mosaic que sigui en una un frontal d'una estació. Mm -hmm. Però, bueno, ja veurem com queda. És a dir, sí. que quedem a l'expectativa. Doncs si teniu alguna cosa més a afegir... No, bueno, simplement dir el que estem dient des del principi que no volem que l'AVE sigui un bienvenido visit en Marsal, no, tot estan preparan i preparan i es preparan i preparan i després passa una polsaguera uns cotxes en línia i ja s'ha passat el Sr. Marsal, no? Pues aquí el AVE no que no sigui això, mm -hmm. sinó que se replanteji que s'ha de fer les nostres pesquises o intent de això, mm -hmm. es portan a pensar que és des del ajuntament se mm -hmm. ta encara que diguin que se están que se está haciendo un estudi per replantejar la segrera, pensémies i així ens diuen que és que lo que se está replantejant és la forma de financiació i, i per clar, tal com estava plantejat a la bombolla immobiliària i a les plusvalues, això ja no es donarà. a lo qual així seria impossible de fer. Lo que se está replantejant és fórmules de financiació i pols d'atracció que pot tenir pues, per hotels que vinguin a la zona, oficinas o el que sigui. Perquè lo, eh, lo que és el projecte en sí si, ens agradaria que el projecte tiri endavant i, bueno, de fet, és el que es confirman que sí que el projecte pues, que té futur. Ara, esperem que sí, que sigui pel 2016 uh -huh. i no sigui més enrederit, però, bueno, a veure, estem també a l'expectativa. Bon. I sobretot dir que per la festa de primavera de la Sagrera, que seran del 18 al 21, uh -huh. intentarem fer una... L'estem ja treballant, eh? Uh -huh. Un tema per exposar una mica, una altra vegada, el nou mosaic que s'ha trobat i totes les noves troballes que han uh -huh. anat aparegut, apareixent perdó, després de la primera que van fer, que va ser tot un èxit, al novembre del de darrer novembre. D'acord. Tots estem convidats, sí, quan la fem ja farem difusió del dia, i bueno, doncs quan estigui més concretat tot, ara de moment estem intentant lligar el que és les persones que seran les ponents, que suposo que serà la cap d'arqueologia, la Carme Miró. Bé, bueno, Josep Pujol i la Carme Miró. Eh, espero que això pues, sigui tan desitats com la que vam tenir, ja dic, el darrer novembre, la Festa Major de la Segredat. D'acord. Sí. Doncs, José Barbeiro, moltíssimes gràcies per atendre'ns la trucada i des d'aquí doncs anirem a conèixer els veïns doncs, tot, el, tot allò que aneu fent des de l'associació de veïns perquè és important doncs, que treballar sobre els barris. No? Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per pensar que estem aquí treballant i intentant que les coses pues, que tornin al seu lloc. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies, sí. Molt bé, doncs avui hem parlat amb el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el Sr. José Barbero, que ens ha dit que el dia 13 de març doncs, tenen una fita important en, aquí, en aquest barri i que de, a partir del 18 i fins al 21 de març hi haurà les festes de primavera de la Sagrera. Fem una pausa i tornem tots aquí. Fins ara. Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia, tot un poble. Molt bé, doncs avui tenim amb nosaltres un company d'aquí de la Fundació Trini Jove, ell s'encarrega i és tècnic d'ocupació d'aquí de, de la Fundació, com és en David Campillo, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs avui venim a parlar mm. de l'acció formativa en gestors d'economia solidària. Què vol dir això? Vale, a veure, això eh, perquè ens entenguem no? les, les meves funcions a la, a la Fundació és eh, com a tècnic d'autoocupació llavors què vol dir? Que tothom que vulgui muntar un negoci, que vulgui muntar una empresa pel seu compte o que es vulgui fer autònom doncs nosaltres li donem aquest assessorament no? la idea és que s'assessora la gent des que té la idea de negoci fins que crea l'empresa i després amb un any més de consolidació, Si no? us seria un resum de com funciona una mica el servei no? que estem a la xarxa inicia de la de la Generalitat de Catalunya. Llavors, que ens trobem? Que hi ha molta gent que moltes vegades vol muntar un negoci però no té els, té els coneixements del sector de lo que vol muntar perquè tota la vida ha treballat allà o perquè té uns bons coneixements però que moltes vegades li falta la, la para empresarial no? o sigui que no té els coneixements doncs del negoci com a tal o de gestionar-se un mateix. No? Llavors, eh, amb aquest objectiu surt l'acció la, formativa en gestors en economia solidària. No? en què consisteix aquest curs. No? Aquest és un curs que fa la Fundació, que ve financiat per, pel Ministeri de Sanitat, Serveis Polítiques Socials i Igualtat. Mm -hmm. I l'objectiu és aquest, no? doncs que la gent adquireixi els coneixements del que és crear una empresa. No? O sigui, quins punts he de tenir en compte. No? Mm -hmm. Es tracta d'un curs que són 48 hores, es tracta en totes parts, tots els aspectes de l'empresa no? i seguint una mica el que seria el model d'un pla d'empresa, vale? que el pla d'empresa doncs ve a ser fer la nostra empresa en paper, no? fer una preparació, una previsió del que serà la nostra empresa, però en paper, Vull dir, encara no ens hem gastit cap duro. No? i és el que ens serveix doncs, mira, doncs, per preveure si allò funcionarà o no funcionarà. No? Llavors seguim aquests passos. No? I es tracta doncs, de veure, es fan, per exemple, 9 hores de màrqueting... Uh, no, sí, 9 hores es fan de màrqueting. De màrqueting, de logística, de captació de recursos. Captació de recursos ve a ser com buscar ajudes, subvencions, finançament, crèdits, préstecs, aquest tipus de coses. I què més? Recursos humans, eh, tota la part comptable i fiscal i després les diferents formes jurídiques no? mm -hmm. i de quina manera eh, poden arribar a vosaltres per seguir aquest curs doncs, doncs aquest curs eh, per posar-se en contacte amb nosaltres mm, tenen dues opcions hi han ha, ha dues vies mm -hmm. una és eh, que ens escriguin un correu al ¿vale? meu correu que és o si no ens poden trucar Vale. Nosaltres estem ubicats a Barro de Viver ens poden trucar al 9 360 2403 oh. D'acord? Llavors, eh, com funciona aquest curs? No? Vale. Això són les parts que farem, no? són els temes que farem, són 48 hores de formació uh -huh. i està adaptat per tothom. Ho hem fet de forma que pugui assistir tant la gent que està treballant com la gent doncs, que està aturada o que està estudiant. No? Uh -huh. Llavors les classes es fan un cop per setmana 3 hores, que són els dijous de 6 a 9. Uh -huh. El curs comença el 7 de març i acaba el 27 de juny. Uh -huh. Així és com el tenim organitzat. I quantes persones participen en el curs? Doncs normalment tenim uns 25 inscrits, aquest any voldríem arribar als 25-30. Uh -huh. Acabar l'occió formativa, bueno, clar, la situació la que és, no? Llavors hi ha gent doncs, que pel camí troba feina, clar, són tres mesos, potser no s'ho poden arreglar la feina perquè acaben d'entrar la feina llavors ja no poden demanar directament hores doncs, per, per poder fer-ho. I sí que hi ha gent doncs, que pel camí doncs, eh, no acaba la formació. Bueno, això passa en totes les formacions, però bueno, tenim un bon, un bon percentatge, no? I, i quin, quin és l'interès que té la gent, quins coneixements vol a l'hora d'apuntar-se a aquest curs. Sí, eh, una de les coses que demanem, que preguntem, és una cosa essencial, però bueno, ja és la idea, és que tothom tingui una idea de negoci, vull dir, no cal que, el tinguin, que la tinguin desenvolupada, però que com a mínim tinguin una idea de negoci, en el sentit de dir, bueno, doncs a mi m'agradaria posar una fruiteria, no m'agradaria desenvolupar un negoci per internet o m'agradaria crear una associació o una cooperativa de consum o una cooperativa ecològica com a mínim que tinguin una idea al cap, no? Per què això? Diràs, bueno, si volen muntar un negoci han d'aprendre com crear una empresa vull dir, això ho pot aprendre que qualsevol vull dir, tingui una idea de negoci no tingui una idea de negoci no, això ho fem per la següent qüestió, no? I és que Eh, nosaltres intentem que el curs sigui el més dinàmic possible Són 48 hores No és que diguis que és un curs molt extens Vull dir, ningú sortirà sent un expert No serà un empresari expert mm. no? Però llavors per això demanem Quins negocis vol muntar cadascú Perquè després Nosaltres li passem Totes les idees de negoci Als professors mm. Perquè cada matèria està impartida per un professor diferent Que és un especialista en la matèria per exemple, les classes de màrqueting ens vindrà a fer una persona que treballa a la, a la empresa Puig de perfums okay. i és qui porta tot el màrqueting doncs, Antoni Banderas d'aquest tipus de colònies no? okay. clar, que passa? Que si no els hi diguéssim una mica per on van els trets quines són les idees de negoci, potser estaríem parlant de coses molt abstractes molt etèries i sense que potser no són d'utilitat no? la gent que hi ha en el curs okay. i també com són com són càpsules, doncs llavors també el que intentem és que siguin lo més dinàmiques possibles, en el sentit que que hi hagi dubtes que la gent plantegi dubte. Això vol dir que la gent que estigui interessada eh, prèviament ha de vindre allà ja amb una idea per, per ser per, perquè li sigui útil aquest curs vull dir que, per exemple, vosaltres feu aquest curs ara i dius mira, és que encara no he tingut temps de pensar després n'hi haurà altres cursos en els que quan, quan acabi aquest vull mm. dir, serà sovint... Sí, bueno, no, no és la idea de negoci no és que sigui una com com com una condició sine qua non, no? O sigui, ha de ser és més una orientació, eh, sí que serveix per tothom, sí que serveix per tothom que vulgui muntar un negoci, però és més que res, doncs, així ja vas una mica enfocat, Clar. però també podries fer el curs sense tenir clara quina és perquè no ho sé, em sembla bé un negoci d'alimentació o perquè m'agradaria muntar una cosa que un, un tipus locutori no ho sé, ara ho estic dient així una mica diu bueno, però no ho tinc gaire clar no? bueno, doncs potser durant el curs també et serveix Et serveix i t'acaba quedant clar el que vols fer Vull dir, mm -hmm. no... bé, és més que res doncs, això, perquè com intentem que sigui el més proper a l'alumne doncs, també saber quines són les, les inquietuds de l'alumne no? mm -hmm. molt bé. Doncs si vols afegir alguna cosa més Sí, sobre també curs. vull afegir una coseta bé. Perquè bueno, aquest és el curs estrella A mi m'encanta aquest curs vale? Cada any funciona molt bé uh -huh. I una altra cosa Que també fa en el sentit del que em preguntaves tu no? Eh, no només hi ha la part de formació Sinó que també hi ha tutories Llavors la idea Jo, estic, jo seré qui, fa la, qui farà les tutories uh -huh. Llavors la idea és que a mesura que tu vagis fent el curs Vagis desenvolupant el teu pare d'empresa Amb la qual A part del curs jo donaré hores per quedar amb la gent i perquè vagin fent el seu pla d'empresa l'objectiu no és acabar-lo al juny, tenen fins al desembre per fer el pla d'empresa però la idea és que tu quan acabis el curs acabis amb una formació amb un pla d'empresa que és el que et demanaran que és una eina que és molt útil per qualsevol emprenedor per baixar el projecte i veure quines coses fallen quines coses estan bé, quines coses puc millorar uh -huh. amb el qual cosa, si es fa tot com s'ha de fer, tot funciona bé, aquella idea és la que vull tenir i, i tot, doncs al final, al desembre, uh -huh. se suposa que tu ja tens un pla d'empresa, un pla de negoci i que ja podries anar a buscar la financiació o la teva financiació pròpia per posar en marxa el negoci, o sigui que en principi en aquest temps o quan, o quan acaba el curs tu ja podries muntar un negoci, aquesta és la idea. Perquè quins són els, bueno, sí, quins són els horaris del, del curs? el curs són els, tots els dijous de 6 a 9 comencem el 7 de març i acabem el 27 de juny i en el sentit del de, de que m'estaves dient eh, el curs el fem cada any però sí que és veritat que com dir-ho un cop ja la gent s'ha enganxat ja s'ha enganxat al servei i ja s'ha enganxat a la formació ja sap com va doncs nosaltres és una de les coses que fem també no? en aquest sentit d'apropar-nos al màxim a al que vulgui l'alumne és que han acabat... Bueno, quines coses creieu que falten en aquest curs? Què creieu que es podria millorar? No, mm. Què heu trobat a faltar? No, que, potser, pues no ho sé, jo, jo em vull fer autònom i no sé realment com funciona la fiscalitat, que és el que vam fer l'any passat. No? Hi havia diverses persones que volien ser autònoms. Diuen, ostres, pues, no podríem fer alguna cosa de fiscalitat més específica de l'autònom perquè jo, per exemple, em pugui fer les meves declaracions d'IRP, fer les meves d'IVA i fer-m'ho tot jo sol? No, bueno, doncs què vam fer... Al mes de novembre, uh -huh. ja feia 5 mesos que havia acabat la part teòrica, o 4 mesos que havia acabat la part teòrica, tots van fer una pràctica fiscal. Uh -huh. Va venir un professional, va venir 3 hores i van fer una pràctica fiscal d'autònoms, com funciona exactament. Vale? I Aquesta és la idea, no? que no es quedi només aquí, sinó que anar-ho pues, recolzant, ampliant, tot el que calgui. Uh -huh. no? I encara hi ha places per poder-se apuntar? Hi ha places, sí que és veritat que ja tenim uns 20 inscrits, en principi inscriurem uns 10 més, no hi ha cap condició requisit per inscriure's, però sí que és veritat que si tinguéssim moltíssimes inscripcions hi han certs col·lectius que tenen prioritat, que són els col·lectius de gent en risc d'exclusió social, joves, gent de més de 45 o 55 anys uh -huh. i la gent immigrant uh -huh. vale? però en principi si estem en 30 vull dir, no aplicarem aquests criteris i l'últim dia per apuntar-se? l'últim dia per apuntar-se? el 7 de març uh -huh. però que estigui interessat que pregunti perquè el 7 de març farem la introducció vull dir, jo diria que fins al 14 encara et podries apuntar d'acord, doncs amb aquesta crida als nostres oients a aquelles persones doncs, que vulguin apuntar-se a aquest curs d'acció formativa en gestors d'economia solidària doncs que preguntin per tu directament per David Campillo o doncs aquí a la Fundació Trini Jove doncs ja li donaran la informació necessària per poder, poder apuntar-se Clara que sí Molt bé. Doncs David Campillo, Tècnica d'Ocupació d'aquí de la Fundació Trini Jove moltíssimes gràcies per haver assistit avui al nostre programa gràcies a vosaltres. i ara el que fem és una pausa i tornem Seria fantàstic que n'es equivocar. Ni cal va no fos ocupar. Que fes un bon dia i que ens fes bon pes, que Sant Pere apagant no canteix. Seria fantàstic que res no fos urgent, no passar mai de llarg i servir per quelcom, anar per la vida sense compliment. Manant les coses pel seu nom, cobrant espècies i sentir-se ben tractat i pixar-se de riure i fer volar. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda todo un pueblo Radio Trinidad Bellas. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara és moment de parlar d'esports aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella amb en Rubén Domènech. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ara, parlem d'esports. Avui hi ha un partit de Waterpolo important a les 3 de la tarda que serà retransmès per aquesta casa. Ah, això, avui comencem amb l'ordre una mica girat. Avui començarem pel Waterpolo perquè aquesta setmana hi ha una de les competicions més importants del Waterpolo, mm -hmm. que és la Copa del Rei. Comença aquesta tarda... Tota la Copa del es farà l'Atlètic Barceloneta, uh -huh. per la gent que avui vulgui anar. I el partit inaugural justament el fa el Terrassa contra el Sant Andreu, a les 3 del migdia. Bueno, el que podem dir que el Terrassa ja va a Terpolo és un equip fort. És un equip molt fort, realment el Sant Andreu ho té, si diguem sincer, ho té molt difícil, necessitaria sí. un miracle. Sí. Però de fet ha entrat una mica així de retruc en aquesta competició, uh -huh. Però és el que dèiem, el Terrassa era molt fort, però l'últim partit que es va jugar contra el Terrassa va ser al seu camp mm. i es va perdre 10 a 8 només. I recordem que es va perdre una mica dubtós, ja que el Terrassa va arribar a ficar-se 9 a 3 fins a l'últim quart mm. i a l'últim quart el Sant Andreu va ser capaç de remuntar fins al 9 a 7. L'únic que en unes jugades una mica així van haver-hi una certa polèmica i va acabar guanyant el Terrassa en 10 a 8. Mm -hmm però realment el Sant Andreu si es eh, centra i sap mantenir el ritme del partit pot donar guerra com a mínim Bé, esperem que, que el Club Natació Sant Andreu surti ben preparat perquè aquesta... que sí que farem aquesta casa el retransmetrà a partir d'uns dos, tres, quarts de tres i ja estarem retransmetent molt bé. cosa única perquè el, el dissabte i el diumenge que jugarem les semifinals sí que ho retransmetran tant a Esports 3 com teledeports Teledepost i ho retransmetran però uh -huh. quarts de final no ho retransmetrà cap televisió per tant el que han de fer és connectar amb Ràdio Trinitat Vella perquè, per seguir aquesta informació això mateix molt bé també tenim altres coses a destacar. Àrea ja si sí, ara ens anem al futbol, aquesta, aquesta setmana passada el Terra el Sant Andreu va perdre per primer cop. sí, sí ja ho vaig escoltant. Ja. Va perdre per primer cop aquest 2013, però avui bueno, tampoc Vam mm. tingut van tenir una baixa important, mm. va perdre 2 a 0. però en bueno, aquest diumenge ens toca aecar el cap que a les 12 del migdia juguem contra el constància, un equip que va 8, 18è amb 23 punts, per tant mm. és un equip. De, el podem superar, el poden superar exacte, sí. a més jugant a casa nostra cap problema ara aquí amb el 2013 que no hem perdut ho hem d'aprofitar això Molt bé. i rei, ja acabem amb el femení de Sant Andreu mm -hmm. si vols on aquesta setmana, se m'ha passat de nou partit aquesta setmana a casa ve el Guanaire mm -hmm. l'últim de la classificació només amb 6 punts mm -hmm. un equip teòricament assequible per les noies andruenques molt bé doncs fins aquí la informació esportiva A partir de les 3 de la tarda Doncs connexió amb el, el Waterpolo ah, Copa estarem. del Rei Molt bé Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Rubem Domènech que en retrobem la setmana que ve si Aquí estarem, gràcies Doncs nosaltres el que fem ara mateix És una nova pausa i tornem Tot seguit, fins ara Presos el oh, caral la innocència♫ del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs recte final del programa d'avui i recte final dels informatius pel que fa aquesta setmana El que encara eh, continua coajant és els actes relacionats amb el Carnassoltes als barris de Sant Andreu Precisament aquest cap de setmana hi ha un acte Eh, els actes relacionats amb el Carnestoltes als nostres barris, a demà es farà un acte, un cafè amb tertúlia, carnaval a càrrec de Pep Fornés. Serà demà dissabte al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andrés, al carrer Arquimedes, número 30. Molt bé. D'altres informacions també ens porten a parlar ara mateix del Sant Andreu Teatre, que us acosta la producció Pinocho de la Ruslan Musical. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatria, número 54, us ofereix aquest cap de setmana la producció Pinocho de la companyia Ruslan Musical.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 Una història de fantasia explicada amb un llenguatge escènic, modern, nou i sorprenent, que uneix la dansa i la música amb les últimes tecnologies de la imatge. Doncs són 55 minuts i barregen dansa i teatre. El dissabte a les 17.30 hores i el diumenge a les 12 hores del migdia i a les 17.30. És a partir de 4 anys en català i 9 euros. Més coses a comentar-vos. Aquesta setmana hem l'oportunitat de parlar amb aquesta companyia però ells continuen doncs, amb la seva obra. Es tracta de la fàbrica de creació Fabericoats que us acosta al teatre amb de Mercuri. La fàbrica de creació Fabericoats al carrer de Sant Adrià, número 18, us ofereix fins al 23 de febrer una mostra de teatre. Doncs per... Parking Shakespeare fa un salt i porta les seves representacions a la fabriquats i en temporada d'hivern, començant pel PEI de Mercuri de Philip Riley. Parking Shakespeare fa un salt. Si la companyia va començar fent representacions de l'autor anglès gratuïtes i a l'hora lliure, ara engega Parking d'hivern amb peces d'altres autors a la fabriquats. Però, seguir la mateixa filosofia, senzillesa i obertura a tothom. Per començar, ens ofereixen Pei de Mercuri de Philip Ridley, dirigida per Antonio Calvo. L'obra en situa en un futur apocalíptic en Anglaterra. a patit un atac amb una arma química que provoca al·lucinacions i perjudica la memòria. Una sèrie de personatges tracten de sobreviure enmig d'aquesta frontera tèrbola entre realitat i fantasia. Dins d'aquesta realitat enraïrida on les fronteres en què el que és real i l'al·lucinació no estan gaire clares, trobem una sèrie de personatges que intenten sobreviure en aquest nou món ple de violència gratuïta i absolutament mancat de normes de comportament mínimament comprensibles. Doncs avui no hi haurà funció, però demà sí, a les 8 del vespre, forament limitat, l'entrada és totalment gratuïta. I atenció, perquè ara el del que parlem és del 60è aniversari del Biscúter. La Fabra i Coats ho celebra? La Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià, número 20, us ofereix aquest diumenge a les 12.30 la celebració del 60è aniversari del Biscúter, que va ser del 1953 al 2013. Es tracta d'una trobada de Biscúters, on trobareu des del mes nou fins al mes antic. A l'espai Josep Bota, de la al carrer Sant Adrià número 20, al metro de la línia u Sant Andreu. I aquesta activitat, aquest 60 aniversari del biscuter és organitzat pel Museu d'Urbanisme de Barcelona i es realitza a la Farré i Coat, tal com hem dit. El pla 8... Ara parlem d'altres informacions, eh, parlem del Centre Cultural Can Fabra que us ofereix la mostra Cajamarca, Patrimoni Històric i Cultural de les Amèriques. El regidor del districte de Sant Andreu, Ramon Blasi, va assistir el dilluns a la inauguració de la mostra Cajamarca, Cajamarca Patrimoni Històric i Cultural de les Amèriques. La mostra es fa aquests dies al Centre Cultural Can Fabra. Molt bé. Doncs eh, dir-vos que mm, l'associació de peruans residents del Sant Andreu i l'Institut de los Andes amb seu a la ciutat impulsa aquesta iniciativa tot comptant amb el recolzament de la Municipalitat Provincial de Cajamarca, la Universitat a les Peruanes, el Consolador General del Perú a Barcelona, l'embajada del Perú a Espanya i el Ministeri d'Indústria i Turisme de Prom Perú. A la ciutat de Cajamarca, Perú, es va produir la trobada decisiva entre els conqueridors europeus i la civilització incaica. Cajamarca és, doncs, un dels centres d'expressió de la història, la cultura i l'art de les Amèriques que ha desenvolupat per civilitzacions històriques. Però tot això, l'Organització d'Estats Americanos, OEA va declarar Cajamarca Patrimoni Històric i Cultural de les Amèriques. Més coses a comentar-vos. Al Centre Cívic de Naves us ofereix l'exposició L'Art del Trencadís. Al Centre Cívic de Naves, al carrer Naves de Tolosa, número 312, us ofereix una nova exposició. Es tracta de L'Art del Trencadís. La podreu veure fins al 28 de febrer a càrrec d'en Joan Sarinyà. El modernisme català ha estat la fort inspiració d'en Joan Serinyà, l'artista català que ve del món de la pintura i de la il·lustració publicitària. fusiona l'art del trencadís gaudiniana amb l'escultura, tot donant com a resultat un univers de particulars en el joc de volums, de textures i ens du a un univers imaginari. Les matèries primeres naturals, com ara pedres, fustes i ceràmiques, són els elements bàsics i les senyes d'identitat de l'artista. Molt bé. I un últim apunt, l'Espai Josep Bota de la Fabricotx continua oferint-vos aquesta exposició que es diu l'enginy de postguerra microcotxes de Barcelona. A Catalunya i a Barcelona en especial, un gran nombre de tallers petits i mitjans van iniciar amb el seu esforç un nou enlairement industrial del país dins de l'àmbit de l'automoció. En aquest context apareixen els anomenats microcotxes. Fins al 15 de març, a l'Espai Josep Bota de la Fabra i Fabricotx al carrer Sant Adrià número 20. Doncs aquest cap de setmana el podreu veure d'11 doncs, del matí 2 del migdia i de 4.30 de, 4 de la tarda a 2.45 del vespre. Molt bé, doncs nosaltres d'aquesta manera que marxem, donar les gràcies al Ricardo Malabé i també a la Marta Sanz. Ens retrobem dilluns a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda i bon cap de setmana. Adéu-siau.